але сам не знатиме шляху. Сповідь відречення Я здатний літати над недобудованою вежею, і не сумніваюсь, що і над збудованою також. Якщо вона постане, то тільки для втіхи марнославних, тобто це не буде вежа духу. Тут і там височать окремі обеліски. Якщо Господь не дав їм з'єднатись, то хто зможе? Навіщо він терпить це блюзнірство? Зруйнував же колись вавилонський зикурат, наділивши людей різними язиками. А нині ті ж самі люди будують знову його подобу. Не знаючи призначення, чи це лише намагання відвернути людство від проблем, чи маяк для інопланетян, чи монумент, чи вмістилище для гігантського комп'ютера. Профанація ідеї починається там, де кінчається її таємниця. Отоді вежа стане мені байдуже як і її будівники. Тоді я матиму до них більше милосердя, рятуючи їх у снах. Я й далі виконуватиму свою роботу, рятуватиму від пожежі, повені, відвертатиму занесений ніж, відмиватиму заничищене сумління. Спостерігаючи ті сни, де фігурувала вежа, я зауважив, що навіть там свідомість заблокована. Вежа користується величезним піететом. Коли вона розсипається на порух, то життя втрачає сенс. Не буду вдаватись до психоаналізу, бо кожна вежа – у чи поза ним фалічний символ, який пригнічує як і чоловіків, так і жінок. Раб-будівник не може бути маленькою дитиною або старим дідом, та і той однаково безсилі. Втім, я збирався писати про зовсім інші речі. Про відвідання острова Це місце, куди сходяться лінії наших телепатичних зв'язків А при потребі суд і чистилище Десь раз у рік ми збираємось у вирій Щоб очистити своє біле пір'я і зміцнити дух Там добре але брама кожного разу викликає трепет. Потрібно зайти у неї, перед тим відповівши на кілька питань. Цього року я, маючи тягар на душі, зрештою кожен з нас ніс якийсь тягар, сподіваючись скинути його перед брамою, схилив голову, Перед бездоганним світлом Яке струменіло з острова Ще не знав, як буду відповідати на ці питання Боявся сказати щось недоладне Щоб не осоромитись Питання Чи втомлений ти, брате? Відповідь так Питання. Чи одержимий ти, брате? Відповідь – так. Чи одержимий ти, брате? Так. У чому твоя одержимість, брате? Я одержимий людським. Чи прагнеш ти позбутися одержимості? Як мандрівник прагне вийти з печери, у якій заблукав, так я прагну цього. Чи знаєш, що мандрівник цілком у Божій волі? Так.